Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er mandag den 10. oktober, og i de næste fem minutter tager vi en overflyvning over de seneste nyheder fra indland, udland og ikke mindst fra de finansielle markeder. Vi lægger ude i København, hvor boligpriserne for alvor er begyndt at falde tungt. Der er også nyt fra en af Verdens Største Banker, som mener, at europæiske virksomheder kan overraske med gode resultater i den kommende tid. Og så skal vi have hjem, hvor danskerne måske kan se frem til både lavere skat og lavere afgifter på naturgas. Og så kommer vi altså ikke udenom det. Aktiemarkedet viser sig igen fra sin absolut mest triste side. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Prisen på ejerlejligheder i hovedstaden er blæst fremad i raketfart. Og ejerne, ja, de har haft god grund til at have hænderne over hovedet. Men det var dengang, tiderne er skiftet. På bare fem måneder, altså fra maj til og med september i år, er prisen på ejerlejligheder i hovedstadsområdet braget ned med 8,6 procent. Det er en voldsomere nedtur end i resten af landet. Det viser det nye tal fra boligsiden.dk. Ifølge Lise Nytoft Bergman, der er boligøkonom i Nordea Kredit, så står ejerlejlighedsmarkedet i København ofte forrest i køen, når prisfald på boligmarkedet rammer. Hun siger, at de seneste måneders kraftige prisfald i hovedstaden er derfor et forvarsel til alle sælgere om, at de går en svær tid i møde. Tiden med budrunder og gyldne salgspriser er forbi, og realisme og sund fornuft er kommet på dagsordenen. Det siger hun altså i en kommentar til tallene, og de tal og den kommentar og mange andre, dem kan du læse mere om på Your Investor. Indtjeningen i de europæiske selskaber, den kan overraske til en positiv side i tredje kvartal, og den kan vise sig mere robust end momentum antyder. Sådan lyder det fra den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. De peger på, at den økonomiske udvikling i Europa har vist sig at være mere modstandsdygtig end ventet. Og det er altså også blandt andet den svagere euro over for dollaren, som kan have styrket eksporten. Alligevel så regner stratererne i Goldman Sachs med, at indtjeningsmarginalen den vil komme under pres, ligesom de forbrugervendte sektorer står over for den sidste periode, inden inflationen virkelig bider hårdt for sig. Goldman Sachs overvægter på den baggrund sundhed, telekom og vidvarende energi. Der er også value-aktier, altså inden for bank og råvarer, som Goldman Sachs peger på med en overvægt. Og så har de undervægt på de sådan mere forbrugerrettede sektorer. Det er sådan noget som konstruktion og kemi. Der er lagt op til gaveregn til danskerne i valgkampen. Sådan kan den seneste udvikling i valgkampen, altså til folketingsvalget, se ud det er blandt andet efter en debat mellem statsministerkandidaterne, som blev sendt søndag aften på TV2. På forhånd der havde Venstres Jakob Ellemann Jensen foreslået, at afgiften på naturgas skal sænkes til EU's minimumssats. Den skal bankes helt i bund, som Venstreformandens mantra lyder. Og den melding blev sådan set taget godt imod statsminister Mette Frederiksen, som blandt andet sagde, at nu har vi sat el ned for alle, og det er noget, vi overvejer, at vi skal gøre mere af. Og så tilføjede hun gassafgiften kunne være et sted at kigge. Der er omkring 400.000 danskere, som har naturgasfyr. Meldingen fra Mette Frederiksen søndag aften skete på samme dag, som Socialdemokratiet også foreslog en skatteform, hvor skatten på arbejde sænkes, hvad der svarer til 4 milliarder kroner om året. Og de penge de skal blandt andet hentes fra landets jobcentre. Både Venstre og konservative er gået til valg på at sænke skatten på arbejde. Ja, fra en mulig gaveregn til en Gigantisk nedtur. Det er fredagens jobrapport fra verdens største økonomi, som viste sig at være en del bedre end både markedet og hvad økonomerne havde forventet. Alt tyder altså på, at der fortsætter fuld blus på amerikansk økonomi, som bliver ved med at skabe nye arbejdspladser. Og det lyder som en fremragende nyhed, men højere økonomisk aktivitet gør det muligvis endnu sværere for centralbanken at få styr på prisstigningerne i USA. Markedet frygter i hvert fald for flere aggressive rentestigninger, og det er jo ikke noget, som aktierne kan lide. Wall Street kvitterer nemlig med at sende aktierne lige lugt i med voldsomme kursfald til følge. Vi tager lige et par af dem her. Det helt brede S&P 500 indeks faldt med 2,8 procent lige før weekenden. Og helt galt gik det altså for Nasdaq-børsen, hvor alle tech- og vækstaktierne har hjemme. Her blev det til en kæmpe dukkert på hele 3,8 procent. Jeg kan lige opleves her tidligere mandag morgen, så er der altså ikke ud til lindring fra de asiatiske børser. Både Tokyo, Shanghai og Hongkong falder tilbage. Ja, der bliver nok at se til klokken 9 når det danske aktiemarked det åbner forhandlen. Et lille plaster på såret, det kunne være at lytte til Millionærklubben, hvor Bodil Johanne Gansel og Lars Svensen får besøg af til Peter Garnry fra Saxo Bank. Når markedet er trist, så kan man jo altid komme i godt humør ved at lytte til Millionærklubben. Således er altså Jørgen Vester Morgennyheder. Vi er tilbage igen i morgen på Genhør.